علام مقورا للاشياء ضروره انه لا معنى للمقود للمقول الا من قام به التكوين والتكوين اذا كان عين المقوم لا يكون قائما بذات الله تعالى غرض دا شارح د دې عبارتنا يو بل رد کولې په ساري يو باندې چاغوې تكوين عين حاصل دره د كتقوين عيني مكوعن شنو فقارداره جي الله تعالى بيو مكويل للاشياء نشي tali batil muqaddame misal ktaqwin aini mukawun shai yalzmu alla yakun allah azza wa jalla cha allah taala دا نکنه دل دا الله چې د مرکون شیدا باطل لآدمي تکويني واجب مرکوني واجبي دا باطل خبره ده مقدمه مثال دی وځره ملزم وځره ملزمي دار مرکون هاغه چاته وایي مرکوت هاغه چاته وایي چې پاغه پوری تکوین قائم وي مشتق فقطه حمليږي چې پچا پوری مبدا قائم وي نو موقاین هغه چا توي چې په چاپورې تین قامي او تینه موقاان توای یو شره تکه موقاه د الله پې خو موقاون نه شقادللی چې مخوب د الله حل د اووا س کد شي نو چې موقاون نه شقامدللی نو ت د شقادللی چې تین قائم نشو نو الله ته موقاین به څنګه ویل الله طبعا موقعین تللو ک مو چا چاته او تکوین چې کله عینی مو کاون شو نو الله pore مو کاون قائم, قائم دی شي نو تصویر pore قائم دی شي نو مو کاوین او الله یاکون ان انشاء الله تعالی مو کاوین دا اشیاء دواجره ضرورت نه دینه چنه علماء انا نه وی معنا د مو کاوین الا من قام به التکوین چه پچا پوری تکوین قائم او تکوین چې کله عینی شو و تکوین و تکوین ازا کانا کلا کشورا تکوین عائن المکوان نو دیکھو قائم فضا تی واجیبی پوری نیش شکی دلی داخل بل رد دلیل آورت پا دیبانی چی تکوین عائن مکوان نیش شکی دلی کچرت تکوین عائن مکوان شی کچرت تکوین چمن دتی وایو چې خالق د توروالي د دیګټه هغه ازوات ته خالق د د دیګټه ازوات ته او دا غټه خالق رده دا غټه حالت یو غټه دا او غټه تور غټه دا پینا غټه ک تور نک تکوین چرتا عینی مکون شی تکوینا عینی مکون شی نبیاب کاردارا کی زدس وایم چې د دې غټی د توروالی خارق اسواد ددا اسواد د دې سیواد اسواد او دا غټم خالق ردا چا د پریادت سیوایم چې دا غټ خالق ردا چا د توروالی او دا سوکویلی شي چې اصوات خالق دا سوات دی او دا سوکویلی شی چې دا گتا خالق را جارا وزر مولازم دی والی وید دا گا تورا گتا دی که چی دا توروالی دی دا مکوان دی دی پوری چې دا توروالی خطه ری دا کم دا سشه ری مخلوق دی مکوان دی او تاوی تکوینا ینې مو کوون ته نو چې انته تال او خ په ګاه پورې نو د ګاټه افوا ده ده او توال پورې خ دیتهای تین مو کوونې نو تینو منته ک قا چې موقاان سره خو تو تینې مو کوون که نه نو تینهمان سر را نو چې تکین کم ځای کې را شيغته موقعین وای نو نو په کارهره چې بس ته موکوین ووایم جیره دیو وخت طرفونه شوي هه ته ته د سوچ کايله لکه دا مساله د څه نظرې شانتې الحمدلله نظریات خو زمونږ وړاندې بدیهیات الله ګرځول دي دې کې به دا سوچ نه کجدا نظری غونده تخکاری نظری بنخه دا نظری خبرې نه دي دا وی نظری خو وسري بدیهشې نه وګوره یو ګران نوس مطلب په خدای نو کو ټ ک مار تهسې ووا که نه والله غفین کو وا دا تو رګټه ده تو راګټهدي دلله و زمون خو کار د ګټهو سره دی ت کا تو راګټه نو تکه تو رګټه دی دی او جایای کې تلي او دا طوروانې موقاون دی او ته وایي تینې مو نو هلته چې طورواې راغه چې موکون دی نته تین هم راغې نو تین چې کمم دی کې نو اسوت کې تین راغئ نو چې اسوت پورې تین قم شو اصوات پوری خلق قائم شونه دا اصوات موکووید شو کانا. اصوات موکووید شو دا یو دا گاتم سی دا خالی کاشوه دا تو روانی والی زکا چی دا تو را گاته دا. دی ټولې ګټې پوری توروالې قائم دي توروالې مکوون دي ته وې تکوینه مکوون یو شی نو, آلتا چی نو, آلتا نو أنت چې توروالې راغې نو أنت تکوینم راغې نو چې أنت کې تکوین الټر راغې نو دا نو اسواد داګه اسوادا نو چې اسواد ده نو دا, دا, دا په وصفې اسوادو سره داګه نه ده دا دام خالقه شرط توروالې دام خالقه رچا خدا پاکه اسواد سوف تا ګټه سواد په دې ګټه فورن خطې دا ګټه تاسو دا توروالن خطې نو تصویر په دې ګټه راغې نو چې په داخ خلق په دې ګټه راغې خدا ګټه خالق اشواد ګټه څه شي په شي پکانه و اي د توروالې دې ګټه سوک خالق دې اسواد وال زکه توروالې التا قائم دې نو چې توروالې التا راغې نو مقاوان دی توایس مقاوان او تکوین کی عینیتی نو تکوین التراغی نو پا اسوات کی توروال راجنو پا اسوات کی تکوین امراجنو چی تکوین پاکی راغی اصوات خالق شو اصوات شو او دوی مدارا وحاز الحجر خالق لسوات او دا دستیم سیده چی دا حجر خالق دا چاری خوپا دا په تواسود د اسوات بس لانده وایا دیگر دا پوری توروال دے دی اټرواله مکووند دی مکوونه تکوین یو شیډ دی ګټه کې تکوینداره دا ګټه کې خلق راغې دا خالق اشو مبه چې مب کوم ځای مشتقم حملی دی ګټه تاسو واه خالق اسلام معنا زکه نوې معنا د خالق او د اسواد مګر چې په چا پوره خلق او سواد راغلي نوې معنا د خالق او د اسواد الا مګر چې په چا خلق او سواد راغلي نو چې خلق په چا پوره قائم یې سواد چه بچا پورې خالقي قایمي ايته سوې اسواد وله اسواد پورې کې سواد راغی، سواد مکوون دي نو تکوینم راغې کنه نو دا اسواد شیشو خالق خپل ګټې پورې چین هوا ستې د اسواد دی پورېم تکوین راغې سړیا سواد راغې نو سواد تکوین خو یو شی رې کړي ستاسو پنيز زګه تکوینم مکوون یو شی نو دې ګټې ته سوې خالق حالان کې دا خبری چا کړلې وما واحددون په مححللو همما واحد دا دواه یو ديوهما واحد سووک او سووک یو دی دا خلکو او سوات دا دواه یو دي که نه یو دی نه دا دوه یو لي دي دا یو کرې ک تو دي. و که نه چې ته یو ش دی خل خو تکین دی سبات موکون دی تو و ته موکونه وما واحد دا دواړه خو پ په محل هما واحد نو محل به به وی کنا محل به او ما نو محل د ری شو اسوادم ده شو خلخم ده شو اسوادم دایو شو, شو او خلخم شو غرض دا سوال دا و هاذا كله تنبیه هرذ علمد فرسوال الله سواندار چې تکوین اني موکاون نه ده خو یادت خبره ده چې په دې دا ټول دنیا پویږي نو دا دوم بدیبان خدا طول خلق پویگی نو بیا اشعریه چی دوم رنوی علماء کرام دی اگی بدا قول آخر سنگو کی چی تکوین عینی نو پکار دارا چی من دلت یودا سی بحثو کن چی داغ بحث پا توسط واسط سرا من دا خبر دا بداحت نا نظارت طرف تراولو دسی کتی دا محل د نزاع بین الفریقین شی داسی تشریعو کو دا صلی محل د نزاع بین الا شی دو فریقین په منځ کې صلاحیت تلری دا د نزایی مساله شی بالفاظ با دیگر غرض تعلمه وهذا كله غرض تعلمه دا پر سوال لا سوالدار کې په بدیهیا دا خو بدی خبره ده دا خو سری او په ب خبرهبانې خلک د لایل ووي د دا د لایل نري صورتتن د لایللي په حقیقت کې تنبیګانې په حقیقت کې سري غ د كلو دا ټول تنبی ده په کېیدلو دا تنبی ده ذا كل دا ټول دا ټول تنبره خو دلته د کلمه د علانه ده دا سر تنبی نه ده د سلره جاه ده. اصل عبارت دا رضا ټول خبره تنبیګانی دي په تغایر د تسوین ادم او کاون د تنبیګانی دي چې تکوینه امو کاون ځان له دي ولی بناء د وجہ بناء على كون الحكم بتغایر الفعل والمفعول الضروريه فعل او مفعول دوه سره صحیح کنه د دې کې تغایوري به ضرورت تغایور به ضروري نو تکوین فعل لی. مو کوان مفولې او د failure د مفول په منځ کې تغایرہ دا به ضروری نه چې به ضروری نو په امر ضروری باندې خلق دلایل نه وي په امر ضروری باندې خلق البته پغه باندې سپیش کېدل شي تنبیگانې نو دا صورتونه اگر که سوړې د دلایل وې خو حقیقت داره چې دا, دا دلایل نه اگر که سوړ سوړې د چاخ کاریز دلایل و خو په حقیقت کې دا دلایل نه لیکن نهو یم بغی غرط ده علمه مصوف ده عبارت نه تا ایج ذکر کول نه ده اشعریو عورت که پا ما توری دیو بانه یعنی ده خبره چې تکوین این مکوون نه ده ده یوبدیهی خبره ده او ده ده پا کې که ده یو یوبدیهی حکم دی د ده قسم بدیهات منکرین خو دمرا لعل علما نشی کېدل نو دا لعل علما څنګه وکی تکوین عین مکووان دی نو علامه موصف به یادت وضاحتو کې چې دا هغه وضاحت په نتیجه کې به دا ظاهره شي چې دا عبارت اس محل ده خلاف بین العلماء او بین الفریقین کېدیش نیودا سی طریقه سر با داغی وضاحتو کی او صبعیو کی انکشار لیکن نهو یم بغی لیکن فکار دا لیل آقل دا آقل کستا پارا چی دے تعمل و سو چو کی مباحثو کی او دیلی نسبت نه کې راسخین آغا راسخین و خلکو تا عن علماء الوصول دا علماء و دو وصولونا ما دا هر چې تی استحاله استحال او ظاہری علامن فاقا کستی ادنا سمیز لري بلکه پکار داره چه تلبشی دی د کلام د پاره محمله یاو معنا چه اغا معنه بیستله یتری چه غده محل سی ده پاره ده نزاد علماؤ او د خلاف ده و قلاو فا من قاله فا ایننا من قاله دری فین ایننا من قاله ده دی جنوست علامم و صوفم ده اداس وضاحت کل غواری ده دی نوست روست و مخ که کلامی تمهیدیو او ده کلامی تمهیدی نروست و یه تذكر کول غواړي چې پاغه تکریب نتیجه کې بعد دا مسله محل د جدې د نزاع فریقاين نو فرمای فاینمان قالا چا چې دا خبره کړل چې تکوین عیني مکوونی چا چې دا خبره کړل دا چې اټکوین و عین مکوونی چې تکوین عیني مکوونی دا سپدې چې تکوین عیني مکوونی اغا شعریه اراده دی دا اراده کل نه چې فیل چې کله فیل دسی شي نو فی څاح نه نوې دلته کې په خارج کې مگر فیل او مفول او هر چې معه ا هغه دا چې هغې نه تعبییر په توي او په ایجاد خو ذلكت تر کېږي نو دا یو امرې اعتباری دی چې حاصلیږې پهقل کې د ننسبت تفیل نه مفول ته او امرې محقت موغایر للمفول خارج نه ده او دې اراده نه دی نه دا کچی مفهم د تکوین هو به عینې مفهم المقول لتلزم المحالات غرض علامه موصوبدار وي سو کې وې تکوین عین مقون ده غدار مقصددارې فعل چې کلس فیل کې فعل چې کلا یو فیل کې نو دلته کې چن امور دي چې پاغه په پا خارج کې متحقق کېږي او سنی امور دا سیری چه اغیده پارا تحقق خارجی نه تحقق پا ذهن کی نو فائل چه کل فیل که دیوشی لگا ما زار بکا وحل میں اوکڑا یو فائل لی یو بکی مفعول لی دا فائل و مفعول دا دوار متحققین کل خارج دی دا خارج دی تحقق خارجی دی اوس دل یو بلا معنا هم دا وذلتا کیو بالا معنا هند اغبل معنا دا دانا چې یو خفایلی یو مفولی یو نسبت د فعلی چا د فاعل ته دغه معنا ثالثه امر ای اعتبار ده د دې تحقق خارجی نشته نو سو کې وي تکوین عینی موکونی نو دغه مقصد داري چې په خارج کې یو موکونی چې الله نه یو موکونی چې مخروف ده دا حکم چې کم تکوین د دا امر اعتباری دی دي نو دغه مطلب دا دی چې په خارج کې بل شینېشته دا دغه مطلب دا څه نه دی چې دا تکوینه نه موکاون ده عیني شيره موکاون ده نو حته چې هغه استحالات مذکوره سابقہ هغه اعتراضات چې عادلایل چتن بیگانه کې کو صورت د دلایلو کې او مذکوري شوي حتی چه آغا واری واردی شنو دایست که خبر ده نده پس زیان که از دری چیزونو دی یا مکوین دی یا مکوون دی یا دا تکوین دی خوب تحقق خارجی که دو چیزونو دي یا دا فائل دی و بل دا مخوی یا د فائل دی او دا بل دای مقصد دی دای مقصد دی, دا دی. دا دی. دا دی. چه تکوین یعنی مکو دا سوک و دا خوش سوکم نشوه لی فا این نمان قالا چه چه دا خبر را کرنا د دا اراده ل ک فیل چې کله فیل کې جسی شي د فسهاح نووي دللته کې مګ فقط فیل او موکول وعمل معهنل الذي اغ معناې راغې نه تعبییر کېې شي په تويره او په ایجاد نذکه سره دفه امرون اعتباريون ی عملري اعتباري حاصلیږې پهقل کې د ننسبت ت فیل نه مپولته او دس ی امر مح موغایر د مفول سره په خارج ک اے مولانا فائل لے دا مفول لے امان که تکویل او فائل لے نو پا زین که خوطیک تادریش چیزو ندی خو پا خارج که دا فائل دا دی مفول دا وجود نا علاوه یو بل وجود نلاری ندین علاوه یو بل وجود نه نلاری بلکې وجود دا چایی ام داداغا مفولی دا بل وجود دا خارج کې بل وجود نه نلاری ولقد ذا دائره دنه دکړشي مفهم د تکوین بعيني مفهم د مقوونه ولې کدا چې وایي د قلازمي کې محالات د څنګه لازمي نو ماتوريدي او دا فهم کولا چې اشعریه دا خبره کوي چې تکوین عین مقوونه به اعتبار المفهمه په دې کې تکوین عین مقون شي به اعتبار المفهمه نو غي استحالاته عجيده مذکوره لازمه اگه لیکن دی خدا خبره نه قیده وي په خارج کې یو بل بلشه نشته تاسو سپوش وین دا شاریخ وینو سوس رو هم از زماری زین تا یو خبره راقلا شی خاف توی که شریا و مقصد داره که نه دا شریا و مقصد داره د بیاده سی وې نه وای دي چې دا تکین ې موکووي دي موقاون نهکهګوره خبره ل رام را اگر که زمم چې زما ځته راله تاسوونه وررض و بیاد سی و نه وي چې ته دکه یو فلي په خارج کې یو موکي که نه د و چې تین موقاوني ته یعنی په خارجې تین ځان د وجود تل لري د ه وجود د وجود نو بیا په کاردارره چې تکوین خو یو فاله مکول جوواړه غواړي نو بیا و تفین ې موکوي دي ځکه په خار کې تفین خودانان نهې خو هم دغه موکوي دي که نه سری چې هیو اعتبار کار نو په کار راره بل سرهبار شي د بهر حالان خولاند دی غړکوو د دا ارادنانه دی که چې مفوم د تفین بیاې مفوم د موقعوني چې لازمم چې محالات وها دا کم یو فال وه دا کم دا مثال دکر کو مله نه آغه النساء ذکر کوي چې یو مثال فکر کوي چې پاږی کې سړي خلکو د وحدت خبره کړې خو د وحدت به حسب المفهوم خبره نه کړې بلکې البته د وحدت خبره کړې په دې بار د تحقق خارجي سره مثلا خلق وی وجود عینی ماهیت په خارج کې وجود عینی ماهیت په خارج کې نو د مطلب دا نه دی ګورئ وی وجود عینی ماهیت دې مطلب دا نه دی چې وجود او ماهیت سره وحدت مفهوم لري نو کہتے ہیں کہ ان وجود عین الماهیت وجود عینی ماہیت ہوتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وجود اور ماہیت ان دونوں کے درمیان ترادخ ہے اور وحدتی مفہومی ہے اس کا یہی مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر خارج میں موجود ہوتا ہے تو اسی طرح نہیں ہوتا ہے کہ ماہیتا وہ علاہدہ ایک چیز ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ وجود متصل ہوتا ہے جس طرح کی کوئی رنگ بغیرہ کسی جسم کے ساتھ مل لیا کرے اسی طرح نہیں ہے بلکہ سحقوں کے خارجی میں فقط ماہیت نظر آتا ہے بات ایسا پونشوئی خالا کوئی ماحیت عین وجود عینی دا ماحیت سرہ ودہ دی مطلب دانا دے چلی وجودا دا ماحیت تدوارو مصحوم یاو دے ګار د وجود ځل ما فونده ماهیت او د دې مقصد دا لري چې په خارج کې چې ماهیت موجود شي نو د وجود د سیاشه ندي لکه سپین درنګ چو پوریو ما کېدې چې د وجود ښکاله د سیاشه ندي په خارج کې هم دغه ماهیت ته بس د قران دی تکوین سو کوي تکوین عین مو کووند د مطلبې ندي چې مقوم د ډول وي او دي په دې مقصد دا لري چې په خارج کې موجودي کې نو مکوونته تاسکان وعاده كما يقال لك ولي شي وجود اين ماهيت ته بخارث کې څه کې د ماهيت ته بار تحقيق او د عارض د ماهيت ته چې مسما وجود ده تحقيق اوخرا د تحقيق اخر ته تحقيق اخر نه لك جاول چې کوم شي پورې ولاګا یا پورې رنګ حتى اچ یجتماع اجتماع القابله حتا چې بیا در محیط او در وجود سر جمع شی لک慄 قابل او مقمل چې جمع کیگی لکه قابل او مقمل ر щ project لکه جسم او سواد او جسمی یو جسمی یا په در پاس در رنگ لگای نو در وجود رو معیط سین ده جدا معیط یو جسم دی او در وجود په در رنگ ده در وجود په در رنگ ده در وجود په در رنگ ده نه دارس نه دا جا معیطم ززان لشه او دا وجود په د فاس صداشته دي لکتور او سور خل رنگ د سينره رنگونه منګونه ني دي نه د قشانه بلکې په خارج کې همدغه ماهیت ښکاری دا په خارج کې مؤکول کوي الله کا جسم او صفات بلکې ماهیت ازا كانت بلکې ماهیت چې کله موجودهږي نو فكونه هو وجود ها نو کې دلتهخواون د د په خارج ک هغه وجود د د هغه وجود د د دی بس وجود بیا نښکاري دغه یت دی که نو کو د هغه وجود د دی یعنی تتحکوک د د په خات ک هغه د د وج خارجدي په خاارت کې په حارت کې د دو چې زونه نخکاري بس داو شخص کاري پوه شوې که لیکن نہ ما لیکن دې دواړه تغایر لري به اعتبار المفهوم پاکل کې تغایر لري سم اتل د عقل د فاردا جائز چې ملاحظه د ماهیتو کی د وجودو د کی آیا ملاحظه د وجودو کی تا د ماهیتونه کی تصبو <تصفح> شکن نو فنایتم اقطالو ها ذره ای د اوس ګره د معصوری دی او بنرست کی او اشعریو مسلک پله په فلاयत نتا نېږي ابطالو حاضر رای ابطال د دې رای د کومه رای د دې رای ابطال نکېږي د دې رای چې تګویر عین مو دې تګویر عین مو چې څوک ورتواي لکه شریعه د دا د رای هغه پرې نه به پیلېږي إلا مگر باسیلېږي په پېښ باد دې خبره چې تا چې تکوون د اشیاء صدور د اشیاء د الله تعالی نه د موقوته په یو صفاته چې هغه حقیقته قایم تر ذاته د مغایر د قدرت او د چا د ارادي سره مغایرت لري د قدرت له ایموننه تکویره عانی مقونه ہے یہ اشریعہ کی راہ یہ ہے کہ اس میں تغایر ہے اس میں عینیت ہے اسی عینیت کو آپ باطل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم نے یہ ثابت نہ کیا ہو کہ سارے مخلوقات کے یہ تکون جو ہے وہ ایک صفت کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ وہ صفت جفتی ذاتی ہے اور ارادہ اور قدرت کے مغائر بھی ہے تب میں مانوں گا کہ تکوین اور مکون کے درمیان مغائرت ہے اگر آپ نے یہ بات ثابت نہ کر سکا تو پھر اس کا یہی مقصد ہوگا کہ اتکوین والمکون عینان یہ دونوں عیلیت پر <تصفح> هواز بیا شکیشو تکوین عینی سیما انعام مطلب داره چې په خارج کې دا ډول شی شي یا شي نو دا خبره ته نشي باطل اوله الا باطلای وی الا چې تا ثابت کې چې تکوون دا اشیاء دا په واسطه د یو صفات او غصفت ذاتیه او قائم تر واجب دي امو غایظه قدرت او د اراده سره دي دا چې نه ثابت کړي کنه نو ترای نو نا ثاني گفتال د دیرا ای الا مگر په اثبات د دې خبرې چې تکون دا شاو سوزور دا شاو د الله جن د جلالونو نامه خوفي د مو خوفي چې دا ثابت چې دا مو خوفي په یو صفات چاغه حقيقي دي قائم دي په ذات کورې مغاير د قدرت او د ارادي سره د ترتګاير لري او د دې مغاير دي د سره ثباون ته مباينت لري تر څو پورې دا خبره تاسو ثابت کړی نه ترایې پوری ته نشه ثابت اوله دا خبرات چیز دید وارو فو مابین کے تغایوری او عینیت نشتے غسم